«Дорогий товаришу Чубенко!» На столі стояла гасова лампа. Коли неї лежала купа документів і Чубенкова планшетка з картою. Товстий дубовий сволок перерізав стелю. На сволоку сажею і свічки зроблений хрест, чисто четверговий чи з водохреща. І на печі щось важко й довго бухи коло всіма легенями. Чубенко підвівся з лави і сів. У голові все пливло обертом, голова розривалася від болю, та Чубенко вже опанував себе. Він мовчки оглянув присутніх, сперся руками на коліна і стиснув їх з щосили заспокоюючи себе, остуджуючи кров і готуючись до смерті у ворожих руках. Наган його лежав на столі. Людей було троє, і коло печі поралася жінка. Хата була стародавньої краси, уставлена лавами, скринею, на полицях повно цяцькованих тарілок, і знову спечі прикро хтось кашляв, ніби конаючи. Великий спустошені витку було в сутінку очі. Дорогий товаришу Чубенко, знову сказав дебелий широкоплечий крем'язень і усміхнувся сліпучо-білими зубами. Віди мені червоного партизанства, вітаю тебе в наших краях. Ми собі думали, що то за риба потрапила нам до сітки. Аж це командир донбасівського полку, та ще й сам, і інтересуємось знати, де ж цілий твій полк донбасівських партизанів». Чубенко мовчав, сидячи на лаві. Хворе тіло його здригалося від холоду і від жару. А треба було напружити всю увагу, скупчити всі сили, слухати, прислухатися і вирішувати. Тоді заговорив другий з дитячим обличчям, учитель чи семінарист. Ти нам повір, товаришу Чубенко, що ми б тебе так не налякали, коли б знали, що це їде наш чоловік а не проклятий поляк чи петлюрівська розвідка. Ми з ними б'ємося не за життя, а за смерть, товариша Чубенко. Третій, мовчазний, раптом осміхнувся лагідно й доброзичливо, і усмішка, мов нежива, повисла на його устах. «Скажи нам, чого тобі бракує, і яка нестача в твоєму полку?» а ми тобі допоможемо, чи хворих твоїх переховаємо, чи одежою, чи худобою, і найперше їжею вас підтримаємо, а потім підете на свій далекий Донбас, і, може, й наші партизани з вами підуть, щоб гуртом битися за революцію. Чубенко помалу взяв із стола свої папери і планшетку, Засунув до кубури револьвер і, не би, не помітив, що його наган без патронів. От ти і при формі, Чубенко, білозубий дістав з-під стола пляшку. Може, чарчину, вип'єш на дорогу чи так поїдеш? Як хочеш, так і зроби. Наш загін на хатньому становищі. Ми вчора повернулися з походу і робимо перепочинок, а поляків порубали чимало. На ранок ми тебе запрошуємо в гості до нашого села. Ми зустрінемо вас на вигоні і привітаємо, а далі там видко буде. З чого почати? З їжі, підвід, чи там ще чогось потрібного? Не печі. Так хтось закашлявся, що здалося, ніби він одриває легені. Шубенко глянув через голови розмовників. «Це наш каліка. Був у солдатах і на війні, а прийшов оце недавно. Хто знає, звідки, чи з Кавказу, чи з Сибіру, хоч умре собі вдома. І вже йому життя один сміх».